Csangadtak. Kimentem ajtót nyitni, és ott állt egy alacsony habsi. A szokásosnál is szomorúbb volt. Az orra a szájában lógott. A szeme az egészen általános volt, csak még rémültebb. Nagyon sápat volt, és erősen izzott. Kezét a szívére szolítva kapkodta a levegőt, na nem az érzelem miatt, hanem mert a szívnél nincs rosszabb az emeletre. Fel volt hajtva a kabát gallérja, és nem volt haja, mint a legtöbb kopasznak. A kalapját a kezében tartotta, mintha csak bizonyítani akarná, hogy az is van neki. Nem tudtam, honnét szalajtották, de ilyen bizonytalan hapsit még életemben nem láttam. Rémülten nézett rám, és én visszaadtam neki a kölcsön, mivel Isten bizony csak rá kellett nézni a habsíra, és az ember mindjárt úgy érezte, hogy menten ráradik az ég, hiába ilyen a pánik. Ugye. Itt lakik Róza asszony. Ilyen esetben fő az óvatosság, mert egy ismeretlen illető nem mászik meg hat emeletet az ember szép szeméért. Adtam a hülyét, amit megengedhetek magamnak az én koromban. Kicsoda? Róza asszony. Gondolkoztam. Ilyen esetekben fő, hogy időt nyerjen az ember. Az nem én vagyok. Sóhajtott, elővette egy zsebkendőt, megtörölte a homlokát, és aztán ugyanazt visszafelé. Beteg ember vagyok, mondta. Most jövök a kórházból tizenegy év után. Feljöttem hat emeletet, pedig nem engedi az orvos. Azért jöttem el ide, hogy halálom előtt még lássam a fiamat. Jogom van hozzá. Erre még a vadak között is vannak törvények. Szeretnék egy kicsit leülni, pihenni. Szeretném látni a fiamat. Mást nem akarok. Jó helyen járok. Tizenegy évvel ezelőtt Róza asszonyra bíztam a fiamat. Nyugtán van róla. Belekotortok a zsebébe. És egy olyan mocskos papírdarabot nyújtott át nekem, hogy az nem igaz. Hála Hamil úrnak elolvastam, amit tudtam, mindent nekik köszönhetek. Nélküle sehol se tartanék. Átvettem Kadir Juszef úrtól 500 frank előleget, a kis Mohamedért, muzulmán, 1956. október 7-én született. Nem mondom jól, pofán vágott, de hetvenet írtunk. Gyorsan utána számoltam, 14 év telt el, ez, ez, ez, ez nem lehettem én. Róza mamának biztos volt egy rakás Mohamedje, ez aztán nem hiányzik belvélben. – Várjon, megnézem! Szóltam Róza mamának, hogy itt van egy hapsi, ocsvány pofája van, és azért jött, hogy itt van-e a fia. És Róza mamát azonnal kitörte a frász. – Isten, monó, de csak te vagy itt, meg Moise! – Akkor Moise, mondtam, mert vagy ő, vagy én. Ez a jogos önvédelem. Moise ott szunyált mellette. – Egyetlen szunyás krapekot se ismerek, aki így be tudta volna verni a szunyát. – talán azért jött, hogy megzsarolja az anyát, mondta a Róza mama. Na jó, meglátjuk. És Trici nem fog rám éjszteni, ott még nem tartunk. Semmit sem tud bizonyítani. A hamis papírjaim rendben vannak. Ad lássam, ha megjátsza a Janit, elszaladna daúrért. Beengedtem a hapsit. Róza mamának be volt csavarva a három szál megmaradt haja, ki volt festve, a piros japán kimonóját viselte, és amikor a fickó meglátta, rögtön leült egy szék szélére, és remegett a térde. Láttam én, hogy Róza mama is reszket, de a súlya miatt a nála nem látszott annyira, mert nem bírta úgy megmozgatni. De ha az ember nem nézi a többit, akkor nagyon szép színű barna szeme van. A hapsi ott ült a kalappal a térdén, a szék peremén, vele szemben trónolt rózamama a foteljában, én meg háttal az ablak elé álltam, hogy kevésbé lássom, mivel sose lehet tudni. Egy csöppet se hasonlítottam a krapekra. De van nekem egy aranyszabályom az életben. Az, hogy az ember mindig tutira menjen. Főleg, hogy felém fordult és figyelmesen nézegetett, mintha elvesztette volna az orrát és azt keresné. Mindjárt hallgattunk, mert úgy féltünk, Senki sem akarta elkezdeni. Még Moyséért is átmentem, mert a hapsinál annak rendje és módja szerint nyugta volt, és mégiscsak elő kellett állítani valakit. Nos, mi túhajt. Tizenegy évvel ezelőtt magára bíztam a fiamat, asszonyom, mondta a krapek, és úgy látszik, még a beszédhez is erőködnie kellett, mivel folyton kapkodta a levegőt. Nem tudtam hamarabb életjelet adni magamról. Kórházba voltam zárva. Még a neve és címe se volt meg. Mindent elvettek tőlem, amikor bezártak. A maga nyugtája szegény feleségem fivérénél volt. A feleségem, mint maga előtt is ismeretes, tragikus körülmények közt meghalt. Ma reggel engedtek ki. Visszakaptam a nyugtált, és eljöttem. Kadir Jussefnak hívnak. Mohamed fiamat szeretném látni. Csak egy szóra. Rozza teljesen a fejénél volt aznap, és ez mentett meg minket. Én láttam hogy elsápad, de ehhez ismerni kellett, mert a sminkétől csak a piros meg a kék látszott belőle. Felvette a szemüvegét, ami még mindig jobban állt neki, mint a semmi, és megnézte a nyugtát. Ö, szabad még egyszer a nevét? A krapek majdnem elsírta magát. Asszonyom, én beteg ember vagyok. Ki nem az? Ki nem az? Mondta ájtatosan Róza mama, és még a szemét is az égre emelte, mintha hálás volna érte. Asszonyom, a nevem Kadér József. Az ápolóknak csak jújú. Azután, az újságberi tragédia után, amiért teljességgel felelőtlen vagyok, tizenegy évig voltam elmés. Hirtelen eszembe jutott, hogy a folyton azt kérdezte Kasz doktortól, nem vagyok-e én is elmés, vagy örökletes. Ne, tojok rá, nem rólam van szó, 10 éves vagyok, nem tizennégy, a fenegy és a fiát ö, hogy is hívták? Muhammednek. Róza mama rámerett, és én még jobban megijedtem. És az anya nevére? Arra emlékszik még? No, erre azt hittem, hogy a hapsi otthal meg rögtön. Zöld lett, tátogott, rángott a térde, könnyes lett a szeme. Nagyon jó tudja az hogy beszámíthatatlan voltam. Annak ismertek el, igazolást is adtak róla. Ha a kezem azt tette is... Én nem tehetek róla. Nem találtak szifiliszt nálam. De az ápolók azt mondják, hogy minden arab szifiliszes. Pillanatnyi őrületemben tettem, nyugodjék a lelke az úrban. Én nagyon Isten félő lettem. Nem múlik el óra anélkül, hogy ne imádkoznék a lelke üdvéért. Szüksége is van rá, amilyen mestersége neki volt. Féltékenységi rohamomban cselekedtem. Gondoljon bele! Húsz menetet is lezavart naponta. A végén féltékeny lettem, és megöltem. Rendben van, de nem tehetek róla. A legjobb francia orvosok ismertek el. Sőt, semmire sem emlékeztem utána. Őrülten szerettem. Nem tudtam nélküle élni. Róza mama röhögött. Sose hallottam így röhögni. Olyan volt, mintha... Nem, ezt még mondhatom maguk előtt. A seggemben is megfagyott a vér. Hát, persze, hogy nem tudott nélküle élni. Ajsa évekig napi ezer ruppót hozott a maga konyhájára. Azért tölte meg, mert azt akarta, hogy még többet tejeljen. A hapsi halkan feljajdult, aztán elsírta magát. Most láttam először arabot sírni magamon kívül. Még meg is sajnáltam, annyira tojtam az egészre. Róza mama egy csapásra megenyhült. Örült, hogy megszorongathatta tökétenek a krapeknak. Érezhette, hogy még mindig nő, vagy mi azt esz. Más Máskülönben, hogy van, Kadir úr? A hapsi az öklébe törölte az orrát. Ahhoz se volt erej, hogy előszedje a zsebkendőjét. Az már messze volt neki. Jól, Róza asszony, nem sokára meghalok. A szívem! Mázltó, mondta erre Róza a jóságosan, ami zsidóul azt jelenti, gratulálok. Köszönöm, Róza asszony. A fiamat szeretném látni, kérem szépen. Három év ellátással tartozik nekem, Kadir úr. Maga tizenegy éve nem adott életjelt nekünk. A habsi ugrott egyetültében. Életjel, életjel, életjel! Énekelte szemét az égre emelve, óvva mindannyian feljutunk egyszer. Életjelt! Nem lehet ráfogni, hogy úgy mondta, ahogy ezt a szót kellene, és valahányszor kiejtette, ugrott egy picit ültében, mintha valaki tiszteletlenül rúdalná a seggét. Életjel, el, ne röhögtessen! Eszem ágában sincs, biztosította Róza mama. Maga úgy ejtette a fiát, mint egy darab izét a szó szoros értelmében. De hisz még a neve és a címe se volt meg. Az ajsa nagybátya Brazíliában őrizte anyuktát. Én be voltam csukva. Ma reggel kijövök, megyek a mennyéhez Kremlin biszertbe. Mind meghaltak. Kivéve az anyukat, aki örökölt. És halványan rémlet neki valami. A nyukta oda volt gombostűzve ajsa fényképéhez, mint anya és gyermeke. Életjel! Mit jelent az, hogy életjel? Pénzt! mondta Róza mama, józanul. És honnan szedjek? Nem mondanál meg, asszonyom. Ezek olyan dolgok, amikben nem akarok belemenni, mondta Róza mama, a japán legyezőjével szellőztetve az arcát. Kadir József úr Ádám csutkája gyorsliftet játszott, annyira kapkodta a levegőt. Asszonyom, amikor mi magára bíztuk a fiunkat, én teljes anyagi fedezetet vállalhattam. Három nő dolgozott nekem a nagycsarnoknál. Az egyiket közülük gyengéden szerettem. Megengedhettem magamnak, hogy jó nevelést adjak a fiamnak. Sőt, társadalmi nevem volt. József Kadír, amit a rendőrség is jól ismert. Igen, asszonyom, jól ismerte a rendőrség. Egyszer még az újságokban is benne volt. A rendőrség jól ismeri Juszef Kadírt. Jól ismert, asszonyom, nem rosszul ismert. Aztán rám jött a beszámíthatatlanság és megcsináltam a szerencsétlenségemet. Úgy csírt a hapsi, mint egy zsidó vénasszony. Az ember mégse egy a fiát, csak úgy, mint egy darab szart fizetség nélkül, mondta Rózavama szigorúan, és megszellőztette magát a japán legyezőjével. Semmi más nem érdekelt az egészből, csak az, hogy rólam, mint Mohamedről van-e szó, vagy se. Ha én rólam, akkor nem 11 éves vagyok, hanem 14. és ez fontos dolog. Mert ha 14 éves volnék, akkor már nem volnék olyan kis kropek. és ez a legjobb, ami csak érheti az embert. se, aki az ajtóban állt és figyelt, ő sem ajrézott. Mert ha ezt a buzit tényleg Kadirnak, meg Jussefnak hívják, akkor igen volt szerencséje zsidónak lenni. Emellesleg egyáltalán nem mondom, hogy zsidónak lenni szerencse. Nekik is megvannak a maguk problémái. Asszonyom, nem tudom, hogy maga valóban ilyen hangon beszéle velem, vagy pedig tévedek, mert képzelődök az elmés állapotom miatt. De 11 évig el voltam vágva a külvilágtól, tehát az anyagi képtelenség helyzetében voltam. Van, van nálam egy orvosi igazolás, ami bizonyítja, idegesen kutatni kezdett a zsebeiben olyan krapek volt, aki már semmiben nem biztos, és könnyen lehet, hogy nem is voltak neki elmés papírjai, de azt hitte, hogy van, és éppen azért csukták be, mert azt képzelte magáról. Az elmések azok olyan emberek, akiknek folyton azt magyarázzák, hogy nincsen azok, amiük van, és nem azt látják, amit látnak. Hát a végén teljesen meghűítik őket. Egyébként talált egy igazi papírt a zsebében, és oda akarta adni rózamamának. Én az olyan iratokból, amik bebizonyítanak valamit, nem kérek. Pü-pü, mondta Róza Mama, és úgy tett, mintha leköpné a bal sorsot, már ahogy illik. Most teljesen jól vagyok, mondta Juszef Kadir úr, és az arcunkból próbálta leolvasni, így van-e. Csak így tovább, mondta Róza Mama, mert mi mást mondhatott. De a krapek nem úgy nézett ki, mint aki teljesen jól van, azzal a segélykérő szemével. Mindig a szemszorul a legjobban segítségre. Nem tudtam pénzt küldeni, mert beszámíthatatlannak nyilvánítottak a gyilkosságban, amit elkövettem, és becsuktak. Azt hiszem, szegény feleségem nagybátyja küldött maguknak pénzt, amíg meg nem halt. A sors áldozata vagyok. Gondolhatják, hogy nem követtem volna el bűncselek, mintha közveszélytelen lettem volna. Aj sát nem kelthetem életre, de mielőtt meghalok, szeretném megalálni a fiamat. Bocsásson meg nekem, és imádkozzon értem. Kezdett az agyamra menni a krapek az apai érzelmeivel, meg a követelődzésével. Először is, Egyáltalán nem olyan pofája volt, hogy az apám lehessen. Az apám biztos, hogy belevaló fickó volt, a belevalónál is belevaló, nem egy ilyen fürdős kurva. Meg aztán, ha az anyám a nagycsarnoknál strikkelt, méghozzá, piszok jól, ahogy ez mondta, akkor nincs az az apa, aki kisajátíthat a frances sembelé. Számlával igazoltan ismeretlen apától vagyok, így írja elő a nagyszámok törvénye. De azzal meg voltam elégedve, hogy az anyámat Ajsának hívták. Ennél szebb nevet elképzelni sem lehet. – Nagyon jó ápolást kaptam – mondta Kadir Jussef úr. – Már nincsenek, durohamaim. Azt meggyógyították. De már nem húzom sokáig. A szívem nem bírja az izgalmakat. Az orvosok az érzelmek véget engedtek ki, asszonyom. A fiamat akarom látni, megölni. bocsásson meg nekem, és a rohadt életbe tisztára olyan, mint egy lemez, és imádkozzon, értem. Felén fordult, és nézett, és majd kitörte a frász, mert micsoda izgalmak várnak rá. Ő az, de rózan mama teljesen a fejénél volt, sőt. Szellőztette magát, és úgy nézett Juszef Kadir úrra, mintha előre élvezné. Csöndben szellőzködött tovább, aztán se felé fordult. Moise, köszönj szépen napukádnak. Csókolom, apci, mondta Moise, mivel jól tudta, hogy ő nem arab, és tiszta lelkiismerete. lelkismerete. Kadirúr Kadir úr olyan sápat lett, mintha nem igazi lenne. – Tessék, jól hallottam. – Moysét mondott? – Igen, azt mondtam se. Na és? A krapek felállt. Úgy állt fel, mintha valami nagyon erős dolog hatására tenné. – se. zsidó név. Ebben abszolút te biztos vagyok, asszonyom. se, az nem jó muzulmán név, Hát nem mondom, olyan is van, de nem az én családomban. Én egy Mohamedet bíztam magára, asszonyom, nem Mojsét. sét. asszonyom, nekem nem lehet zsidó fiam, az egészségem nem engedi. Mojse megint egymásra néztünk, megártuk röhögés nélkül. Rózsa mama csodálkozó arcot vágott, és aztán még csodálkozóbbat. Szellőztette magát. Hatalmas csönd lett amiben mindenféle dolgok történtek. A kropek meg csak állt, de most már reszketett tetőtől talpig. Mm -hmm. Cücögött rózamama a nyelvével, és csóválta a fejét. Biztos benne? Miben, asszonyom? Én, én abszolút semmiben nem vagyok biztos. Nem arra születtünk, hogy biztosak legyünk. Nekem gyöngy a szívem. Csak egy kis dolgot, egy, egy egészen kis dolgot mondhatok, de azt tudom, és ragaszkodok hozzá. Kérem, tizenegy évvel ezelőtt egy Mohamed utónevű három éves muzulmán fiúgyermeket bíztam magára. Maga egy muzulmán fiúgyermekről, Kadir Mohamedről adott nekem nyugtát. Én muzulmán vagyok. A fiam muzulmán volt. Az anyja muzulmán volt. Tovább megyek. Én egy szabályos arab fiúgyermeket adtam magának, és azt akarom, hogy egy arab fiúgyermeket adjon is vissza. Abszolút nem akarok egy zsidó fiúgyermeket, asszonyom. Nem akarok. Punktum. Az egészségem nem engedi. Az Mohamed Kadir volt, asszonyom, nem Moise Kadir, nem akarok újra meghügyülni, nincs semmi kifogásom a zsidók ellen, asszonyom, Isten bocsássa meg a bűnüket, de én arab vagyok, és jó muzulmán, és ugyanilyen hitű fiam volt, én igaz hitben bíztam magára, és ugyanabban akarom visszakapni, hat hívjam fel a becses figyelmét!» Hogy én nem bírom elviselni az ilyen izgalmakat. Egész életemben üldöztetésben volt részem, nekem orvosi igazolásaim vannak erről, amik minden szükséges célból elismerik, hogy én egy üldözéses vagyok. – És ez azt jelenti, hogy biztos benne, hogy nem zsidó? – kérdezte Róza mama reménykedve. Kadir Jussef úrnak ideges lángások futottak végig az arcán, mint a hullámzana. Asszonyom, én üldözött vagyok, de zsidó nem. Nincs monopóliumukra. A zsidó monopóliumnak vége, asszonyom. Nem csak a zsidóknak, másoknak is joguk van az üldöztetéshez. Ugyanolyan arab állapotban akarom a fiamat, Mohamed Kadírt, ami ember a nyugta ellenében magára biztam. semmi szín alatt sem akarok zsidó gyermeket. Van nekem elég bajom így is. Jó, jó, ne izgassa fel magát, talán valami tévedés történt, mondta a rózamama, mivel látta, hogy a krapek egész meg van rázva belülről, és még sajnálni is kellett, ha az ember arra gondolt, hogy az arabok meg a zsidók mit összeszenvedtek együtt. Jó Istenem! Jaj, biztos valami tévedés történt, mondta Juszef Kadir úr, és le kellett ülnie, mert így parancsolta a lába. Vedd csak elő nekem a papírokat, momo, mondta Róza mama. Előszedtem a nagy családi koffert az ágy alól. Az anyámat kutatva gyakran feltúrtam, így hát nálam jobban senki sem ismert a benne lévő koplerájt. Róza mama az ellátásba vett kurva gyerekeket papírfecnikra írta, amikből semmit se lehetett kihámozni, mivel nálunk diszkréció volt, és az érdekeltek nyugodtan alhattak. Senki sem jelentette fel őket, mint anyákat prostitúcióért és apasági jogtól való megfosztásért. Ha egy skrici zsarolni akarná őket ebből a célból, hogy elküldje őket Abidzsamba, hát egyetlen kis krapekot se talál meg benne, még akkor se, ha direkt ilyen tanulmányokat végez. Odaadtam az egész papírlokást Róza mamának, és ő megnyálaszta az ujját, és keresgérni kezdett a szemüvegén keresztül. Mm – Mit -hmm. van? Megtaláltam! – mondta diadalmasan, és rátette az ujját. – 1956. október 7-e, és még valamennyi. E, – Hogy... hogy... hogy még valamennyi? – nyöktek Kadir Jussef úr. – Hogy kerek legyen! Aznap két fiút kaptam. Egyet muzulmán hitben, Egyet zsidó hitben. Gondolkozott, És az arca megvilágosodott a felismeréstől. Hát persze, Minden érthető, Mondta boldogan. Nyilván összecseréltem a vallásokat. Hogy? Kérdezte Juszef Kadir úr Élénk érdeklődéssel. Hogy, hogy, hogy? Nyilván Moszeként neveltem Mohamedet, És Mohamedként most sét! mondta a mama. Ugyanaznap kaptam őket, és összekevertem a dolgokat. A kis mosse, egy derék muzulmán családnál van Marszelyben, és nagyon kedvelik. És a maga itt levő kis Mohamedjét, azt meg neveltem. Bármit szó meg minden. Mindig kóserte vett, efelől nyugodt lehet. Hogyhogy hogy mindig kóserte vett? Nyöszörögte Kadir Jussef úr, akinek arra se volt ereje, hogy felálljon a székről, annyira összeomlott az egész vonalon. Az én Mohamed fiam mindig tevett. megvolt a bármi Az én Mohamed fiamat zsidóvá tették? Azonossági hibát követtem el, mondta Róza mama. Tudja, az azonosság is mellé foghat, nincs rá biztosíték. Egy három éves kölyöknek nincs Nagyon azonossága, még ha körül van Metélve, akkor se Összecseréltem a két fazont Úgy neveltem a maga kis Mohamedjét Mint egy jó kis zsidót A felőd lehet És ha valaki Tizenegy évig rá se néz a fiára Hát ne csodálkozzon Ha zsidó lesz belőle De hát Klinikailag lehetetlen volt Örökte Kadér Jó Arab volt, most egy kicsit zsidó, de csak a maga fia, mondta Róza mama bizalmasan mosolyogva. A krapek felállt. A méltatlankodástól megjött az ereje és felállt. – Követelem az én arab fiamat! – üvöltötte. – Nem akarok zsidó fiút! – De ha a kettő ugyanaz? – mondta Róza mama bátorítólag. – Nem ugyanaz! Megkeresztelték nekem! – Tű! köpet Róza mama, mert azért neki is volt a korlátai. Nincs megkeresztelve, Isten őrizzen tőle. Moise egy jó kis zsidó, ugye Moise? Jó kis zsidó vagy. Igen, Róza mama, mondta Moise boldogan, mivel ő aztán izért a család fájára. József Kadir úr felállt, és borzalom ült a szemében, ahogy ránk nézett. Azután elkezdett toporogni, mintha ott helyben el akarna járni egy táncot a kétségbeeséssel. – Azt akarom, hogy olyan állapotban adják vissza a fiamat, ami volt. Jó arab állapotban akarom a fiamat, és nem rossz zsidó állapotban. – Arab állapot vagy zsidó állapot, ezt mi nem vesszük számításba. Ha akarja a fiát, akkor olyan állapotban veszi át, ami éppen van. Először megöli a kicsi anyját, aztán elmésnek nyilvánítotja magát, aztán még gyerenetet is rendez, mert a fia rendes, becsületes zsidóként nőtt fel. se, csókodd meg az apádat, még ha belehal is, hát mégis csak az apád. Mi a franctól kell úgy oda lenni? Mondtam, mert marhára megkönnyebbültem, hogy négy évvel idősebb vagyok. se tett egy lépést Jussef Kadir úr felé, és ez utóbbi... Egy szörnyű dolgot mondott egy olyan emberhez képest, aki nem is tudja, hogy igaza van. Ez... Nem az én fiam? Mondta, és csinálta hozzá a drámát. Felállt. Tett egy lépést az ajtó felé, és ekkor történt az akaratától függetlenség. Ajejt, hogy kiment volna, amint annak szándékát világosan kifejezte, azt mondta, uh, aztán uh, az egyik kezét baloldalra helyezte, oda, hol a szívet szokták keresni, és elvágódott, mintha nem lenne több mondani valója. – Na hát, mi baja van? – kérdezte Róza mama, és szellőztette magát a japán legyezőjével, mivel mit lehetett mást tenni. – Mi baja? – Lássuk csak! – nem tudtuk, meghalt-e, vagy csak pillanatnyilag, mert semmi jelét nem adta. Vártunk, de csak nem akart megmozdulni. Róza mama izgulni kezdett, mert ha valami nem hiányzott, hát a rendőrség, mert ha az egyszer elkezdi, se vége, se hossza. Azt mondta, szaladjak gyorsan valakiért, hogy csináljon valamit, de én láttam, hogy Kadir Jussef úr teljesen meghalt, mert olyan nagy nyugalom fogja el azoknak az illetőknek az arcát, akiknek már nincs mit merre szívni. Itt-ott megcsípkedtem Jussef Kadir urat, és oda tettem a tükröt az ajka elé, de nem volt több problémája. Mójse persze rögtön olajra lépett, mert ő jobb szeretett meglépni. Én meg elszaladtam a zaunfi vérekért, hogy szóljak nekik, hogy van egy halottunk, és ki kéne rakni a lépcsőházba, hogy ne nálunk halljon meg. Feljöttek, és kirakták a lépcsőfordulóba Sármettú rajtaja elé, aki garantáltan francia származású volt, és megengedhette magának. Én azért lementem. Leültem a halott József Kadir úr mellé, és ott is maradtam egy kis ideig. Noha, már semmit sem tehetünk egymásért. Az orra sokkal hosszabb volt, mint az enyém, de az orrok már csak ilyenek. Együtt nyúlnak az élettel. Átkutattam a zsebeit, hát találok valami emléket, de csak egy csomag cigarettát találtam. goloást. Volt még benne egy szár, és én mellette ülve elszívtam. Mert ő szívt el az összes többit, és nekem jelentett valamit, hogy én szívom el, ami megmarad belőle. Még bőgtem is egy sort. Jól esett. Olyan volt mintha lett volna valaki, akit elvesztettem. Aztán hallottam, hogy jön az URH, és gyorsan felszaladtam. Nehogy belekeveredjek.